En hobbits äventyr av J.R.R. Tolkien Femte delen Överberg och Underberg Efter en del besvärligheter och ett riktigt farligt äventyr har Bilbo och hans vänner Dvärgarna och trollkaren Gandalf kommit fram till det sista hemliga huset där Elrond bodde han som var hälften alv, hälften man Deras trasiga kläder lagades Deras sår blev omskötta Och deras humör steg De stannade lite mer än 14 dagar hos Elrond Men till sist måste de vidare De var ju som du kanske kommer ihåg På väg till berget För att ta tillbaka dvärjarnas skatt Från draken Smaug Utvilade och pigga Och försedda med proviant Red om i väg på dagens morgon, redo för nya äventyr och med bättre kunskap om den väg de hade att följa över dimmiga bergen till landet där bortom. Det fanns många stigar som ledde upp i bergen och många pass över dem. Men de flesta stigarna var bara list och bedrägeri och ledde ingenstans eller slutade i elände och i de flesta passen lurade onda ting och hemska faror. Med hjälp av Elrons visaråd och Gandals kunnighet och goda minne tog dvärgarna och hobbiten den rätta vägen till det rätta passet. Många dagar efter att de hade klättrat ut ur dalen och lämnat det sista hemlika huset flera mil bakom sig höll de ännu på att gå uppåt, uppåt, ideligen uppåt. Det var en hård stig och en farlig stig, en krokig väg och enslig och lång. Nu kunde de se tillbaka över de trakter de hade lämnat. Där de låg utbredda långt nere bakom dem. Långt, långt borta i västern. Där allt såg belott och suddigt ut. Visste Bilbo att hans egen värld av trygga och trivsamma ting låg. Och hans lilla hobbithåla. Han huttrade. Det höll på att bli bitande kallt här uppe. Och vinden kom vinande bland klipporna. Ibland kom också klipplock tumlande ner för bergslutningarna, lösgjorda av middagssol på snö, och passerade mellan dem eller över deras huvuden. Nätterna var otrevliga och kalla, och de vågade inte sjunga eller prata för högt, för ekot var kusligt, och det verkade som om tystnaden tyckte illa om att bli bruten av något annat än vattnets sol, vindens klagan och stenarnas rassel. Det är sommar där nere. De kör och går på utflykt. På det här sättet hinner de både skörda och plocka björnbär innan vi ens har börjat gå ner på andra sidan. Och de andra tänkte lika dystra tankar fast än de vid avskedet från Elrond i midsommarmorgonens höga stämning hade talat så glatt om färden över bergen och hur snabbt de skulle rida genom landet bortom dem. De hade trott att de skulle komma till löndörren i ensamma berget under höstens allra första månvarv. Kanske på Durins dag, hade de sagt. Bara Gandalf hade skakat på huvudet och tigit. Dvärgar hade inte färdats den vägen på många år, men Gandalf hade det. och Han visste hur ondska och fara hade växt och frodats i vildmarken sedan drakarna hade drivit bort människorna från trakten och orkerna i hemlighet hade brett ut sig efter plundringen av moriga skruvor. Även goda planer som görs upp av visa trollkarlar som Gandalf och goda vänner som Eldrond kan ibland kullkastas när man drar ut på farliga äventyr över vildmarkens gräns. Gandalf var tillräckligt vis trollkar för att veta det. Han visste att något oväntat kunde hända. Och han vågade knappast hoppas att de utan hemska äventyr skulle kunna ta sig fram över dessa stora höga berg med ensliga toppar och dalar där ingen kung härskade. Det gjorde de inte heller. Allt gick väl tills de en dag råkade ut för ett oskväder. Ja, mer än ett oskväder, en åskbatalj. Du vet hur förskräckligt ett kraftigt oskväder kan vara nere på slättlandet och i en elvdal. Särskilt när två stora oskväder möts och brakar ihop Ännu förfärligare är åska och blixt i bergen om natten När oväder stiger upp från öster och väster och drabbar ihop Blixten splittras på topparna, klipporna skälver Stora brak skakar luften för att rulla och tumla in i varenda grotta och håla Och mörkret fylls med överväldigande ljud och plötsligt ljus Vilbo hade aldrig sett eller föreställde något liknande De befann sig högt upp I en smal passage Med ett hemskt stup ner i en dimmig dal På ena sidan om sig Där tog de skydd för natten Under en utskjutande klippa, Och han låg under en filt Och skall från topp till tå När han kikade ut på blixtarna Såg han att stenjättarna Var ute på andra sidan dalen De kastade stenblock på varann För skull. Fångade upp dem och slungade ner dem i mörkret där de sprack bland träden i djupet, eller splittrades i små bitar med en smäll. Så kom blåst och regn, och vinden piskade regnet och haglas åt alla håll, så att den framskjutande klippan inte gav något skydd alls. Snart blev de dyvåta, och deras ponjer stod med hängande huvud och svansen mellan benen, och några gnäggade vilt av skräck. De hörde jättarna vråla och gapskratta över hela berget. Det här duger inte alls, Satorin. Om vi inte blir nerblåst eller drängt eller träffad av blixten tar någon jätt oss och sparkar oss upp i luften som en fotboll. Ja, vet du, något bättre ställe så för oss dit, sa Gandalf som var på mycket dålig humör och inte heller gillade jättarna. Slutet på resonemanget blev att de skickade iväg Fili och Chili att leta efter ett bättre ställe att ha skydd i. De hade mycket skarp blick. Och eftersom de var ungefär 50 år yngre än de övriga dvärgarna fick de vanligen sådana uppdrag, när alla insåg att det absolut inte var någon idé att skicka Bilbo. Det finns inget som går upp emot att leta om man vill hitta något, så sa åtminstone Torin till de unga dvärgarna. För det mesta hittar man något, men det är inte alltid precis det man har letat efter. Och så visade det sig också vara vid detta tillfälle. Snart kom Fili och Kili stretande tillbaka, hållande sig fast vid klipporna i blåsten. Vi har hittat en torr grotta, sa de. Inte långt bort om nästa krök, där hästar och allt får rum. Ja, har ni forskat igenom den grundligt, sa trollkaren, som visste att grottor i bergen sällan var tomma. Ja, ja, sa de. Fast den alla förstod att de inte kunde hålla på med det länge. De hade kommit tillbaka alldeles för fort. Den är inte så vidare stor och... ...och den går inte långt in. Det är naturligtvis det vanskligaste med grottor. Man vet inte hur långt de sträcker sig... ...eller vart en gång bakom dem kan leda... ...eller vad som väntar en där inne. Men nu föreföll Filis och Kilis nyhet ganska god. Alltså steg de alla upp... ...och gjorde sig redo att flytta. Vinden kött och oskan mullrade ännu... ...och det var besvärligt för dem och hästarna att komma iväg. Men det var inte så värst långt att gå... Och snart kom de till en stor klippa som sköt ut på stigen Om man gick bakom den Fann man ett lågt valv i bergsväggen Det var med nöden öppet De kunde klämma igenom hästarna Efter att ha tagit av packning och sadlar När de gick in under valvet Var det skönt att höra blåsten och regnet utanför Istället för runt omkring Och att känna sig trygga för jättarna och deras stenbömningar Men eh, trollkaren tog inga risker han tände sitt Trollsby, precis som den dagen i Bilbos matsal om du kommer ihåg. Och i dess sken utforskade de grottan i alla vinklar över år. Den verkade tämligen rymlig, utan att vara allt för stor och mystisk. Golvet var torrt och några bekväma krupin fanns där. I ena änden var det plats för hästarna och där stod de nu mycket glada över förändringen, ångande och tuggande i sina fodersäckar. Owin och Gluin ville tända en eld och torka sina kläder, men Gandalf ville inte höra talas om det. Så bredde de ut sina våta kläder på golvet och tog fram torra ur knyterna, varefter de ordnade sina filtar, fick fram piporna och blåste rökringar som Gandalf trollade med så att de fick olika färger och dansade upp under taket för att roa dem. De pratade och pratade och glömde bort ovädret och resonerade om vad de alla skulle göra med sin andel av skatten, ifall de fick tag i den, vilket just då inte föreföll så omöjligt. Och så följde de i sömn en efter en. Den natten visade det sig att det i alla fall var bra att ha med lille Bilbo. Av någon anledning kunde han nämligen inte somna på en god stund, och när han äntligen gjorde det hade han otäcka drömmar. Han drömde att en spricka i den bakre väggen på grottan blev allt större och större och gapade allt mer och mer. Han var mycket rädd, men kunde inte göra något annat än att ligga där och titta. Sen drömde han att golvet i grottan gav vika och att han gled iväg och började falla allt djupare ner i himlen, vet vart. Så vaknade han och hoppade till och fann att hans dröm delvis var sant. En spricka hade öppnat sig längst in i grottan och redan blivit till en bred gång. Han hann just se svansarna på de sista hästarna försvinna in i den och då utstötte han förstås ett väldigt skrik, ett så högt skrik som en hobbit förmår, vilket inte är litet när man tänker på hans storlek. Och framhoppade orkerna. Stora orker med otäcka trynen, massor av orker innan de han säger så mycket som sten och stock. Ja, där var åtminstone sex orker för varje dvärg och till och med två för Bilbo. Och alla blir de fasttagna och släpade genom sprickan innan de han säger fnöske och flinta. Men inte Gandalf. Så pass mycket hade Bilbo skrik uträttat. Det hade väckt trollkaren på en tiondel sekund. Och när orkarna kom för att ta honom glimmade det till skarpt som en blixt i grottan. Och luktade krut och många orker föll ner döda. Sprickan slöt sig med en smäll och Bilbo och värjarna befann sig på fel sida om den. Var fanns Gandalf? Det hade varken de eller orkarna någon aning om och orkarna väntade inte för att ta reda på det. De grep Bilbo och värjarna och skyndade iväg med dem. Det rådde djupaste kolmörker bara orker som hade bosatt sig i de inre av bergen kunde se ett sådant mörker. Gångarna gick i kors och tvärs och slingrade sig i alla riktningar, men orkerna hittade där lika bra som du hittar till närmaste postkontor. Vägen var ner och tiden och det var förskräckligt kvavt. Orkarna var mycket råbarkade, de nöps obarmhärtigt och skrockade och skrattade med sina hemska stenhårda röster. Bilbo var till och med ännu olyckligare än han varit när trollen lyfte honom i tårna. Om och om igen önskade han sig tillbaka till sin trevliga, ljusa hobbitåla, inte för sista gången. Nu syntes ett rött ljus glimma framför dem. Orkerna började sjunga, eller rättare sagt kraxa, medan deras fotsulor smällde i takt mot stenhällen och de skakade sina fångar. Knapp, smack, bergesprack, kläm och nyk, små berga kryp Gå i rad till orkstad, små Boom, bang, Hammare, tong, I gör ni bok. små pizza slå och smäll, och gnäll gno, gno, rytan, Krip och kring i ring i ring Orkarna är grymma, elaka och ondsinta. De gör inga vackra saker, men många sinrika. De kan gräva gångar och gruvor lika bra som de skickligaste dvärgar när de vill göra sig det besväret, fast de vanligtvis är slarviga och smutsiga. Hammare, yxor, svärd, dolkar, spetsackror och tänger Liksom också tortyrinstrument gör dem mycket bra eller tvingar andra att göra efter deras ritningar. Fångar och slavar som får arbeta tills de dör av brist på luft och ljus. Det är inte osannolikt att de har uppfunnit en del av de maskiner som senare har plågat världen särskilt de invecklade apparater som dödar en mängd människor på en gång. Till jul maskiner och explosioner har alltid varit deras förtjusning Liksom de också alltid velat slippa arbeta med sina händer mer än nödvändigt. Men på den tiden och i de vilda trakterna hade de ännu inte kommit så långt som det heter. De hatade inte dvärgar mer än de hatade allt och alla, särskilt de ordentliga och framgångsrika. I somliga trakter hade till och med elaka dvärgar slutit förbund med dem. Men de hyste ett särskilt agg till Thorins folk på grund av kriget som jag nämnt men som inte beskrivs i den här berättelsen. Och för övrigt bryr sig inte orker om vilka de tar till fånga. Bara det görs slukt och i hemlighet och fångarna inte är i stånd att försvara sig. Nu tog de fram piskor och piskade dem och tvang dem att springa så fort de kunde så att mer än en av dvärgarna gnällde och kött för full hals när de vacklade in i en stor grotta. Den var upplyst av en stor röd eld i mitten och facklor längs väggarna och det var fullt med orker alla skrattade och stampade dem och klappade händerna när dvärgarna med stackars ville längst bak och närmast piskorna kom springande in, medan pådrivarna hojtade och klatschade med piskorna bakom dem. Ponnyhästarna stod redan hopträngda i ett hörn, och alla knyterna av byltorna låg öppnade. Orkerna hade snokat igenom dem, luktat på dem, tummat på dem och grälat om dem. Tyvärr var detta sista gången de såg sina små förträffliga ponnyr och med dem en pigg, kraftig, vit liten kuse som Elron hade lånat Gandalf, eftersom denne cest inte var lämpad för bergstigar. Orker äter nämligen hästar, ponnier, åsnor och andra ännu förfärligare saker, och de är alltid hungriga. Men just nu tänkte fångarna bara på sig själva. Orkerna bakband deras händer, kedjar ihop dem alla i en rad, och släpar dem till bortre änden av grottan, med lille Bilbo hängande och slängande på slutet. Där inne bland skuggorna satt på en stor flat sten, en kolossal ork med enormt stort huvud. Och runt honom stod beväpnade orker med sådana yxor och kroksablar som orker använder. Va? Vad är det här för några figurer? Dvärgar, häftig. Ja, och så det här. Aj! Vad är det? Det är inte en dvärg. Och inte en halv. Bilbo Bagger Hobbit! Till er tjänst Som fast tryckte i vår fastu hävding Spioner antagligen Suvar skulle jag tro Mördaresätet Vänner till alverna utan tvivel Ja, ah, vad gjorde ni i våran fastu? Torin dvärg till er tjänst Ja, ah, vad hade ni förut? Spionerade på oss förstås Löstade ut vad som kunde vara värt att skäla Planerat att skära halsen av oss När vi inte var på vår vakt massa. Nej då, inte alls Det du misstänker och inbillar dig Hade vi inte den minsta tanke på Vi... Sanningen, sanningen Vi sökte helt enkelt skydd undan ovädret I vår fasstu Ja, vi hade ju ingen aning om att det var er fasstu Vi tyckte det så ut som en ledig grotta Ingenting kan vara oss mer främmande Än att vilja störa er orker på minsta vis Det säger du bara Vad hade ni i bergen att göra? Vad var ni på väg? Jag vill veta allt om er, allt! Inte för att det hjälper så mycket vad du säger, Torin Eken, själv, Jag vet redan tillräckligt om dig och ditt folk. Nå, no, vart skulle ni? Det är bäst du svarar innan jag ställer till med något riktigt obehagligt för dig. Vi var på resa för att hälsa på våra släktingar. Släktingar? Vadå för släktingar? antagligen! Våra brorsöner och brorsdöttrar, våra kusiner och sysslingar, bryllingar och tremänningar. Avkomlingar till våra förfäder Sverige, det finns inga dvärgar i våra berg Inte här i bergen De bor på östra sidan av dessa vackra Och i sanning gästvänliga berg Vi var alltså bara på förberesan Han ljuger mm. oh, Du fruktansvärde Vi trodde att det var vanliga Vänligt sinnade resande Som mm. uppehöll sig i fastern För att skydda sig mot oväder ja, Naturligtvis, vad skulle man annars då Så vi bjöd dem att stiga in då släde de plötsligt på oss! Hä? Massor av de våra blev dödade av dem! När vi hövligt bjöd dem att följa med oss! Mm. Och för övrigt, den här torin eken skällde! Varför går han omkring med det här? Om man inte planerade något färskt. Vad är det? Det här svärdet! Oh, Fruktansvärt! Då byter den! Det är bitaren, mördare och vänner till allvar det är vad de är. Slå dem, däng dem, bit dem, klå dem, häng dem, flå dem. Ah, jag visste det. Jag visste det. Torin är I samma ögonblick som orkarnas rasande hövding rusade på Torin, slocknade alla ljus i grottan. Och så. Men en knall slog den stora elden upp i ton av blåglödande rök rakt upp i taket och spred ett regn av brännande vita gnistor bland alla orkerna. Skriken och skränen, kraxet och glässet, morret och knorret, skällsorden och svärorden, ylandet och bölandet som följde var omöjligt att beskriva. Gnistorna brände hål på orkerna och den rök som nu välde ner från taket gjorde luften så tjock. Att inte ens deras ögon kunde se där. Snart ramlade de huller om buller och rullade i högar på golvet och bet, sparkades och slogs som om de alla hade blivit galna. Plötsligt glimmar ett självlysande svärd till. Bilbo såg det gick tvärs genom orkernas hövding, där han stod förstummad mitt i sitt raseri. Han föll död ner orkerna flydde skrikande undan svärdet i mörkret. Svärdet återvände till sin slida Följ mig, kvickt sa en skarp och lugn röst Och innan Bilbo han fatta vad som hände Höll han på att trava framåt igen så fort han kunde Sist i raden, neråt ännu mörkare gånger, Medan tjuten från orken i grottan blev allt svagare bakom honom Ett matt ljus visade dem vägen Fortare, fortare, sa rösten Snart tände de facklorna igen ett ögonblick sa Dori, som var i slutet närmast Bilbo en hygglig prick. Han lät Hobbiten kliva upp på hans axlar, så gott han kunde med sina bunna händer, och sen satte de alla fart. Kedjorna skramlade, och de snavade ofta eftersom de inte hade händerna fria att ta stöd. De stannade inte på en lång stund, och då måste de vara långt inne i själva hjärtat av berget. Då tände Gandalf sitt trollspö. Naturligtvis var det Gandalf, men just då hade de förbrott dem för att fråga hur han hade kommit dit. Han tog fram sitt svärd igen och åter av sig själv i mörkret. Det brann med raseri som kom att stråla om orker fanns i närheten. Nu lyste det klarblått i glädjen att ha dödat grottans stora härskare. Utan minsta svårighet skade igenom orkernas kedjor och befriade alla fångarna så raskt som möjligt. Svärdets namn var Glamdring, fiendefaran, som du kanske kommer ihåg. Orkerna kallade det helt enkelt dråparen, och hatade det om möjligt ännu värre än bitaren. Också Orkrist var i gott förvar. Gandalf hade nämligen nappat det från en av de skräckslagna vakterna och tagit det med sig. Han tänkte på det mesta, och även om man inte kunde göra vad som helst, så kunde han göra en hel del för vänner i knipa. Är vi alla här nu då? Får se. En, två, tre. Var är Thorin? Här. Bra. 5, 6, 7, 8, 9. 10. Var är Fili och Chili nu då? Här. Bra. 12, 13. Ja, där har vi Herr Berger också. Så så. Ja, det kunde ha varit värre. Men det kunde också ha varit åtskilligt bättre. Inga hästar och ingen mat. Inte vet vi riktigt vad vi är heller. Hopar av rasande orker har vi hela. Framåt marsch. Jag bist det. Jag det. Detta var femtedelen av Bilbo, en hobbitsäventyr av J.R.R. Tolkien. I översättning av Britke Hallkvist. Radioarrangemang Evan Storm, regissör Staffan Olsson och tekniker Erik Winlöv. Berättare var Jörgen Sederberg, Bilbo Håkan Särner, Torin Åke Lindström, Orkenas Hövding Jan Nygren, Pådrivaren Stefan Böhm och Gandalf Evan Storm.